Szervusztok, kedves hallgatók! A METI a 43. nagyobb-hosszabb adását halljátok, amiről hát sem, sem azt nem ígérjük, hogy nagyobb, sem az, hogy hosszabb. A vágatlan megeddig is így volt, de azért köszi, hogy akik választottak, azok megszavazták, hogy beszélhetünk világba. Technikolorban vesszük fel a, a, ezt az adást. Ha valami sosogást hallottak, akkor az Gáspának az esőkabátja. Vagy az én hűtőszekrényem, amiről megbeszéltük, hogy hiába nem internetre kötött hűtőszekrény, és hiába van egy olyan hírünk, ma csak nem biztos, hogy elmondjuk, hogy már a hűtőnk sincsen biztonságban a hackerekkel szemben. Az én, én, én hűtőm, mert már meghekelték így teljesen véletlenszerűen bekapcsolóikor, amikor nem kéne neki gondolom, akkor, amikor a hackerek egy botnet segítségével bekapcsolják a hűtést. Most, hogy mondod, hogy már tényleg volt itt is nálunk, hogy, hogy valaki meghekelte a hűtőt és hiányzott a csirkecomba, mondjuk jelenleg kurva másnaposan ébredtem, ezért mindig találtam egy egyszerű magyarázatot rá. Hogy este megetted. Ki tudja, valószínűleg a voltak. Mindenki disruptív dis dis volt. A fekete, szakácsakás hekkerek. Na jó, de akkor most ki az eső kabátos és ki a csirkecombos és ki vagyok én. -e? Ide majd kérünk bejátszani a bluesben, de csak az idősebb hallgatókat is megszólítjuk. Csuk? csuk. Ágyhagul isten, nagyon... Jó, Nem, csuk. Suk. Az a biztos. Aki, sukkoljuk meg az idősebb mm. hallgatókat. Aki suksüköl, az kelt. És aki azt nem tudja, hogy ki ő, az vigyon. Így van, François vagyok. François François. <gül> <gül> nem maradt más átra, csak a irgalmatlan ilyeti mikrofonos... <gül> Hatalmas, csillogó, ilyen... Úgy képzeljétek el, kedves hallgatók, a Yeti mikrofont, a Blue, márkájú, vagy a Blue gyártóton számúzó Yeti nevű mikrofont, mint egy iszonyatosan nagy gyógyszerkapszulát, ami ezüst színű, ilyen fonott fémhálóval van borítva, ez a fonott fémháló ki is van szidolozva, és az egész akkora, mint mondjuk egy egészen kicsi macska. És ezt a dolgot képzeljétek el a gazdnak az ölében, amint belebeszél, és nagyon tiszta az ő hangja. Nagyon sokszor szóval írtad az, hogy XXL-es haddoksütő. haddogsütő. De haddogsütőnek szerintem nincs kívülről ilyen. Tudjátok, minek volt ilyen csodálatos borítása? Volt egy ilyen, egy ilyen nagyon luxus szódászifon a retro Magyarországon. Ja, tudom, tudom, tudom. Ami üvegből háló volt, háló háló de volt egy rótháló körülötte, pontosan. Na, az pontosan úgy nézett ki, mint a Yeti mikrofon. Mindig vártam olyan rajta, hogy kéne egyet igazából. Hiszen mindjárt itt a nyár, ugye azt megbeszéltük korábban adás hogy a tél az már nincsen idén, és akkor a first season szinte itt van. Hát a proféta szakállaszoljon belőled kell. Én kiegyeznék azzal, hogy nem lenne, nem lenne tél. Bár nem biztos, hogy el tudom adni itthon a gyerekeknek, hogy ezt az évet úgy kell kibekkeljék, hogy egyáltalán nem látnak ógolyót. Nem láttad a hógolyót még egyáltalán? Nem, nem. Már sok hógolyót láttak, de idén még nem láttak. Már úgy értem, hogy ezt a szezont, vagy ezt a telet hógolyó nélkül tölteni. Ó, tehát akkor magyarul nekem New York-ig kellett elmennem, hogy ebben az évben havat lássak. Jaj, jegyebe bele sem menjünk. Twitteren néztem az óriási New Yorki hóviarnak képeit, és három darab ilyen főkefés, ember takarított három centi havat. Hát azért, mert át, eltakarítják, és nem várják meg, hogy másfél méteres legyen, hogy elkezdjék takarítani, úgy De... néznek ki, ha dolgoznak. Akkor már tele volt a sajtó azzal, hogy New York lecsapott a, a sarkvidéki idegség. A sarkvidék, meg a, a jegesmedvék medvék is. Nézd, ha, ha ide bejön a mínusz 15 fok csak úgy egyik napról a másikra, akkor itt is megnéznek. Akkor végre begombolnám a kabátomat, idén télen még nem volt rá szükség. Ne legyél ennyire skandináv, beszéljük inkább a csillagi eseményekről. Hát nem, semmi csillagunk nincsen, az égi jelenségünk az, na jó, esetleg távolról lehet csillag, de... Nem is a csillag az érdekes, hanem ami forró körülötte, meg aki ezt látta. Most valaki hallja, bajja be, hogy ő be ezt a linket, mert nem az enyém, viszont a, a kedvenc gemini van szó, ami majdnem annyira menő, mint a Voyager. Csak a gazd lehetett akkor. Tagadom, tagadom. Ez Ferenc volt. <gül> akkor van egy <gül> negyedik Meti Heteor A hackerek, megint. Presenter, a Frigider-ből <gül> idejöttek, és metették ezt a linket, de egyébként érdekes a link, arról szól, hogy van ez a Gemini nevű űrszonda, aki, vagy ami viszonylag régen indult, talán tiz, hány éve, pont és, és aztán odaért valahova, ahonnan már látszott valami érdekes, azt lefotózta és visszaküldte a Földre. Ezért most látunk egy, hát körülbelül úgy néz ki a fotó, mint a, az elektromikroszkópok szoktak csinálni a megtermékenyített Peterselytől. Látunk egy ilyen kék színű valamit. Mert van egy ilyen fodrozódás, egy nagyobb, meg egy kicsi fodrozódás, ami a nagy felé tart. És ezt a Gemini-sz küldte, és nem más távára azon, mint egy csillagot, ami körül egy bolygó tekerek, és az első ilyen fotót küldte mármint azok közül, amik hát, amit az emberek küldtek. Biztos kaptunk már pár fotót idegen lényeknek az űrhajóitól, de azok sajnos nem voltak dekódolhatóak. Most képzeljétek el, mennyire unalmas lehet, hogyha jönnek az idegen lények, és akkor meg kell nézni a fotókat, amiket ők hoztak magukkal. Itt vagyok én, a Beta Picturus körül orbitban, és itt vagyok én és a feleségem a Beta Picturus körül, és itt vagyok a másik irányból. Az alapmondatot kihajtad? Kicsimel a Kicsit pedig a droméda közben. Ez valamilyen indiáregénynek hangzik egyébként. De közben azt nézem, hogy az a fura ebben a történetben, hogy ugye amit lefotózott a Gemini, az 63 évnyire van. Hát, hogy tőle vagy tőlünk ezt tulajdon azt hiszem mindegy is, mert nyilván a Gemini nem lehet olyan nagyon messze, tehát mondjuk biztos nincs egy-két fény évne a messze. Ez a másik Gemini, közben azt nézem, hogy, hogy a Gemini ószó. <gül> a observat... másik, úgy érted az Iker pár másik fele. <gül> <gül> ja, nagyjából igen, eddig hülyeséget beszéltünk itt az idő abba hagyni. Ez az a lézeres lövő teleszkóp, amit, amit leraktak csilében. Ja, hogy ez nem is az ő szonda. Föl, földön van, hanem ez pattatunk. Ez a Planet Imager. Igen. Ami valóban lent van a Földön. Ó, oh, és akkor lézerrel lőtte ezt a 30-ra, akkor ezek szerint pont hatvárom fényényre van ez a cucc. Hát, és ti el tudjátok azt képzelni, hogy, hogy beciazunk valamit, ami hatvárom fényérnyire van, elküldjük a lézert, az visszajön, és mindezt nem 124 évvel ezelőtt indítottuk ezt a lézersugarot. Nem, nem, nem jön ki a matematika, neke, lehet hát, hogy következődés, el utána kell olvasnunk, hogy... De Onnan ez a végedmény egy, egy nagyjából 120x120 pixeles, nagyon zajos JPEG. Azt a részét még megbocsáthatjuk, mert tegyük fel, hogy tényleg a Gemini Planet Imager készítette a de én úgy gondolom, hogy akkor ez úgy lehet, hogy nem az van, hogy ő oda lőtte a lézert, aztán megvárta, amíg visszajön, mert az tényleg 120 évig tartott volna minimum, eh, hanem, hogy azt gondolom, hogy akkor ő valamilyen passzív érzékelős cucc, nem? Tehát, hogy ez egy 63 évvel ezelőtti állapotát mutatja Beta Pictoriusnak, meg az ő bolygójának, Aha. és most ért ide a fény. Itt van, van találtam, hogy aggón a, a, a működéséről, de nem nagyon szívesen mennék bele a lefordításába, mert le fog hizzadni bele. Hát de itt van. Minden In Infravörös sugárzást érzékel. Mindenesetre lő ki, hogy aztán legyen neki valami pontja, amihez képest 3D modellt generál a turbulenciából sattara, sattara, hát ez... Mont ilyen... van 3-4-5-6 bekezdés arra, hogy utána mit csinál ezzel az egészszel. Aha, ez a Scientific Bullshit Generatorből jött ki, nem? Ez a sajtóközlemi. Ez már a megfejtés a sajtóközleménynek ráadásul. Melyik, Szóval egy külkemény tudomány működik, amit meg se próbálunk megérteni, mert nem fog sikerülni. De már legalább 5 percet próbáljuk, próbálunk róla beszélni, anélkül, hogy... Kitartóak vagyunk. Hogy igazából figyelztuk volna azt, hogy tényleg egy, egy a nem tudom, minek a felületén tárgylemezzek, a felületén képet nézünk. Ez, ez az, az a pont, ahol megígyezzük, hogy hát hát a gyerekünk is tud rajzolni. Igen, igen, de aztán utána belegondolunk, hogy de lehet, hogy mégiscsak az a kis furcsa gyerekrajzszerű izé, az, e, az idegen lényeket ábrázol, csak olyan picik a rajzon, hogy most nem látszanak itt nekünk szabad szemmel. Tehát ez mennyire gyönyörű már. Hát ha nem, ha nem idegen lényeket, akkor egy 63 fényével levő, ö, szü, nagyjából születő félben levő, vagy születés út, után nem sokkal levő bolygót, ami kering rohadtul közel egy csillaghoz. Mindenképp Onnan elég. se se kellemes ingezni. Hát a, a ha ide kell bejárni. Lehet, hogy ott van a helyben is munka, de jó, ezt tényleg, ezt ne. Inkább a következő hír az ugye azért nagyon jó, mert egyfajta rendszer csináltunk abból, hogy, hogy designer ételekről, illetve designer junk foodról számoljunk be a heti rendszerességgel, viszont erre nagyon kevés szót lehet veszteni. De azt te... elmondhatjuk bongról, hogy hüvelykujjunkat a New Yorki Pékiparnak a ütőerén tartjuk. A szív csak ráján. Belenyomva. Ki Bele. belőle? Mi a legújabb? Szóval... 2014-nek az első jelöltje arra, hogy az év évpégsüteménye lesz, az a krégel, ami a croissant és a bégelnek a hibridje, tehát olyan, mint a krónát volt a croissant és a dónát, ez ugyanaz csak bégellel, tehát megőrzi azt is még, hogy, hogy lyukas tésztás, tehát hogy ilyen formában hasonló, csak ez most bégere lesz, ami azt jelenti, hogy kicsit nagyobb az egész, tulajdonképpen. Kicsit nagyobb, kicsit kicsit, kicsit vágatlanabb, olyan, mint az adásunk. Hát ez aztán már tényleg egyáltalán nem érdekes, szerintem. És ezt valami hipsterpick csinálta, vagy ez már ipari? Ezt valami hipsterpick csinálja. Annyira, tehát nem, nem is igazi true new dolog, mert hogy eredetileg ezt Connecticutban lehet már kapni, és most jön csak Brooklynba, de azért megadjuk neki a félpontot. Illetve korai még az év, tehát még bármi lehet belőle. Hát egy fél pontot kapjon, az bármelyik későbbi vetétársa is kaphat majd. De nem tudom, ezt nem csak a programozók eszik, ugye? És a hardware tervezők, hanem bárki. Küldenénk mindenkinek, aki szereti. Így van, és mint ilyen. Kettő-hárma sorban állnak érte, azért ezt tegyük hozzá. Jó, de együgyőrben minden egy sorban állnak. Ez egy ilyen népi szokás. Mert New Yorkban mindenki celeb, egész biztos, és a celebeknek ilyen feltűnő ételekre van szüksége. Ja, igen, aktív rovatunk következik, még kisorsoljuk majd mindjárt pénzfeldobása vagy kockával, hogy ki Hajdú Péter. olyan nem az egy másik műsor, is De... Abban egyébként van egy játék, hogy hú, hú, aki rövidebbet húz, az hajdu Péter, és akkor <laughs> jön, és akkor... Most jön a csattanó... Te... Ha Még gondolkozom lehet, a játékszabályokat, nem, nem lehet ennyire, ennyire gyorsan is spontán kitalálni. El kell venni egy modellt, és be kell szólni az összes többinek, mondjuk. Oké, okay, ez eddig játszható végül is, csak nem tudom, hol, hol a, a pláne benne. Miért Hajdú mi? Péterben, hol a pláne? Pilváról, holnap már Palvin barbi startupjában kódolsz. <laughs> De szóval, aki azt mondta, hogy társasági robaton következik, úgyis, mint hogy celebeket fogunk előíteni, legalábbis a a, a geek, geek univerzumban celebeknek számítanak. Mindjárt az első Bruce Sterling, aki hát egy író publicista, és leginkább talán ugye onnan lehet ismerni, hogy, a, hogy a, ennek az egész geek világnak a szülőatjával írt közösen könyvet, aki William Gibson névre hallgat. Azért ő is eléggé egy szülőatya. tehát ja, és jó ilyen társ szülőatja. Ilyen csak ő inkább, inkább a Inkább a teoretikus, ugye? A, a gibza meg a... Hogy is mondjam, csak aki megfestette az egészető ő a festő. Hát Sterling inkább egy ilyen közösségépítő arc. Uh -huh. Teoretikus abban az értelemben, hogy, hogy amióta vired van, vagy, vagy azután nem sokkal, az hogy ő csinálja a kis blogját, ami dizaynfikcióval, meg ilyen, és akkor 2017-ben az lesz majd a menő típusú őrületes, három kanyaral előrébb látással foglalkozik, borzasztó formázással egyébként. Nagyon izgalmas, ha az ember tudja olvasni valamilyen módon. Ehhez képest Gibson megregényeket és novellákat ír. Gáspár, Gáspár anyi Hogy? Gáspár, Gáspár Nadrágjáról. Ja, Gáspár nadrágjáról. Igen, a technikai anyagból készült, önszáradó, gyors száradó. Uh, Bruce Sterling is egyébként érdekes Nadrágot hord, de az, az inkább... <gül> Ez tényleg a celebramat. <gül> Én, én, én már leadtam a rendelést Ádámnak, még, még szerintem át kell vernie valami rendszereken, vagy nem tudom pontosan, hogy működik nálatok a szerkesztés, de a, a sci nadrágaiban van, van egy, van egy kattintós cikk szerintem. Hát abban egy kattintós cím az biztos de hogy a cikk is? Azt már nehezen képzelni vele magamele, de mond már el létre, hogy Bruce Terling milyen nadrágathorn. 5.11 Tactical nevű márkának a nadrágait, ami alapvetően a, az amerikai rendfenntartóknak kifejlesztett játszós nadrág. Ez, amit nem kell vasalni, nem kell porolni, az ember oda hogy egyszer-kétszer rendőr-autóhoz, és ismét tisztába válik. Ez egy ilyen kargónaci formájú dolog egyébként. A kargónaci az a kantáros nadrág? Vagy nem az oldalzsebes. Oldalzsebes. De egy oldalsebese is amúgy. Értem. Még De ér többet beszélgettünk az Alice Fishin mint amennyit egészséges. Én, hát én, én, én benne vagyok, hogy inkább ez ilyen az állandó rovat, mint a New York City furcsa péksütemény mutációk. kifírok nadrágjai. Hát az egy... kifíróknadrágjai. Csak egy fejből Mondom, egy rendszerül... kimeríthetetlen rovat. Adás évtizedek vannak benne. Hát egy idő után már leveleket kell írnunk azért. Vagy, vagy ki, vagy ki, vagy feljebb kell lépni még a listán. Tehát, hogy... Üdvözöljük, egy magyar podcast vagyunk Budapestről, és állandó az kifírók rágjai Ezügyben keressük önt is. <gül> hát, és... Charles Stross boxere. <gül> Lehet egy ilyen Tumblert is csinálni, ott szoktak lenni ilyen tematikus tumblik. Na de miért nem legegy, Bruce törling már lassan öt perce? És azért, Na, mert az, a, akkor az elmúlt Tizen pár évben, minden évet úgy nyitotta, hogy van, ez, van a Well című internetes fórum, ami most éppen a weben van, de, de még a web előtt indult. Ez nagyjából a, a digitális kiberkultúrának a, az egyik ilyen ö, őse. Mutatom, még két mondatot van kiber Amikor Prométeusz ellopta a tüzet, akkor a, a well.com-ra vitte, és azóta pontosan ugyanazt a tüzet őrzik. Nagyjából ugyanazok az emberek. Uh -huh. És ebbe, ebbe, ebben a társaságban minden évet úgy nyitják, hogy Bruce Sterling és John Lepkowski, aki kevésbé híres, de, de ő is ott logott ebben a társaságban azóta, megbeszélik a világ nagy dolgait. És ebből egy Ilyen tök érdekes, ilyen írásos beszélgetés szokott sikerülni, és most van nyelv eleje, úgyhogy idén is csinálják. Egyébként Lebkowszkinak hívják ezt az embert, nem Lebowszkin, legalábbis én úgy látom. Igen, it, it fucking tied the room together. <gül> és azt szeretném én kérdezni valamelyikőtök elolvast-e a State of the World? 2014 című írás, tehát hogy 2014-ben a világ hogyanságát. Mert ha nem, akkor erről ugye nem tudunk többet beszélni. Hát ez a beszélgetés még folyamatban van, hogy nem akarom szét Tehát oh. ez egy egész, egész hónapban ö, megy, és általában az a, az a beszélgetésnek a formátum, hogy az elején van egy ilyen kérdés-válasz a, a két partner között, aztán így folyamatosan beszél az egész közösség és egy idő után a Sterlingnek a felesége, vagy a csaja, vagy nem tudom, tehát ez a, a szerb nő, akivel együtt él mostanában, az, az elkezd okoskodni, és akkor onnan a már nem érdekes, meg nem vitte a szerb <gül> <gül> és... <gül> Tehát azt mondod, hogy kép, rendes geek férfi beszélget, de aztán egyszer csak közben szól egy nő. És akkor mindenki unodtan elfordul. Nem pont így mondtam. De pont így mondtad. Ahogy visszamenne a konyhája, bacsávapcsizat férjé. <gül> <gül> <gül> Talán csak ezt hagytuk ki. Na jó, de hogy akkor azért azt még mondjuk, hogy ez nem John, hanem John, és nem Lebowski, hanem Lebkowski. Ez egy ilyen, ilyen webtanácsadó, meg, meg fejlesztő, és a Fringe Ver nevű dolognak a, a társalapítója, meg aktivistai. Igen, a kettő futurológus, vagy legalábbis egy jövő megmondó ember. Innentől kezdve ez a beszélgetés sem annyira 214-ről fog csak szólni, hanem a, a merre halad a világ, és, és mik a nagy trendek. De miért, miért, mondod, meg? miért mondod azt, hogy Jon? Mert jó o -N. Igen, de az mi azt Igen. még mindig Johnnak mondják az amerikaiak. Tényleg? Hát gondolj a Garfieldben a Garfieldnek a tulajdonosára, aki, aki szintén John Arbuckle, azt vagy valami ARB-vel kezdődik a neve, de az is Johnnak írja, és az is John. Uh -huh. Jó, rá gondolok. És ez a, ez a Lepkowski, ez például a Whole Foods-nak csinálta meg a, az egész ö, ilyen internetes, meg kommunikációs, meg akármi jelenlétét. És most jövök rá, hogy a Whole Foods, ami gyakorlatilag olyan, mintha a Tesco lenne, csak minden fertőzés bió benne, abban a Whole, az a Whole Earth Catalogra rímel, akkor meg a Whole Earth Electronic Linkre, ami a Wellnek a neve. Tehát ez az egész egy ilyen nagy Stewart Brandy esernyó alá esik be a végén. Közben megnéztem a Garfield gazdáját. Arbuckle-nek hívják. John Arbuckle. Azt mondtam, mindenek mindennek könyörük, ami szerint, hogy ne ragadjunk le itt, mert látom lelki szemem előtt a dühösen elkapcsoló hallgatókat. Megkaptuk a felhatalmazást, hogy szétfolyjunk. De nem ennyire. Igen, és azért a... attól, mert van rá a felhatalmazásunk, a technek is van felhatalmazás, mm. hogy használja a gumibotot, és nem mindig szokta. Sőt, nem elég gyakran, talán. Szerintegyre vagyunk a Sztálinnáv rendes ember volt kezdődő Igen, de hát egy csomó izgalmas dolog valami például. Tehát amiről valamit tudunk mondani, hogy Bruce Sterling és John Lepkovsky beszélgetnek, de nem tudjuk, hogy miről. Vissza-vissza fogunk erre térni a következő Viszont az itt az van egy fórum van. másik fórum is, ami viszont azt állítja, hogy az f nevű vírus ölőben nincs elhelyezve a sátán. Igen, mert fel, feltűnt embereknek az, hogy a, az f vírus írtóban, meg a, az ő registry bejegyzésében nagyon gyakran szerepel a 666-os szám. És elkezdtek, ott, elkezdtek tanakodni, hogy ez mégis mi, meg hogy milyen címeket pingel meg, meg amúgy is hogyan van ez. És egyszer csak oda jutott a beszélgetés közepén a, az f nak az egyik embere. És mint hogyha nem, nem is simán PR-es lett volna, hanem valami annál értelmesebb. Ó, oh, ez de rosszul jött ki. Érzem, mert együtt, együtt kell éljek valahogyan... Uh, Mindjárt mondom a nevét is. Uh, Veli Jusszi Kesti, aki a biztonsági termékekért felelős igazgató, és megírta azt, hogy boldogan tudja közölni minden beszélgetésben résztvevővel, hogy a, a biztonsági szoftwaren egyáltalán nincsenek uh, istentelen elemek, Ellenben az egyik azonosító, az tényleg ez a 666, ennek van egy hosszabb verziója, abból képezték, és egyébként utána néznek, hogy meg lehet ezt fájdalommentesen változtatni, hogy mindent át kelljen kódolni a rendszerben, hogyha valakit ez nyugtalanít, akkor, akkor nyilván lépnek valamit. A év legmenőbb ilyen PR-es válasza eddig. Ez jó, igen, de gyakorlatilag ugyanabból a logikából indul ki, amelyik szerint, vagy amelyik miatt az amerikai szállodák, Jelentős többségében nincs 13. emelet, mert az egy olyan szerencsétlen emelet nem. Mással van, akit Igen. Szóval ezt, ezt, ezt nagyon bírom az amerikaiakban, hogy ezekkel a hülyeségekkel hajlandók foglalkozni, hiszen ez az emberi, emberi hülyeség és a létező hülyeség, amit inkább kezelni érdemes sem, mint eltekinteni a létezésétől. Hérzem, ha valakit zavarna egyébként a 666 és f használ, akkor van egy gyors megoldás is. Jelentkezni kell a cég béta programjába, akkor ez, a, ez a, azonosított 678. Vagy megfordítani a számítógépet, és akkor 999. Igen, mind a kettő express tördögűzés. Igen, vagy esetleg a, hát nem tudom, egy ilyen karót belevágni a kijelzőbe. Nem, az nem jó. Jó, elismerem, hogy ez nem marhaság, az látod. elismerem. A következő linkünk, ami szintén valahogy ide a celebb került, az, hogy ha rákattint az ember, akkor két újságkivágást látni, ebben ki van sárgázva egy-egy bekezdés közepe. És nem nagyon tudom megállapítani, hogy hogy került a mi podcastunkba, Vélyen nem mit tudom én valamelyik másikba kellett volna -e kerüljön. Melyik Valami másikba? Kedvenc gyűjtemény podcast egyik kezeli számából ollóztuk ki. Gáspár, Gáspár tette ezt, rögtön a napszépe videók mellől. Át is adom neki a szót. Azért, azért tettem ide be, mert beszéltünk arról, hogy a, az amerikai kormány most kiadta azt, hogy most mindenkinek programoznia kell tanulnia. Ez a legújabb ilyen egy csapásra oldjunk meg mindent azzal, hogy beszélünk róla ö, projekt keretében, és Brett Viktor nevű ö, szentőrült jelölt. Hogy, hogy van ez? Tehát van, vannak a szentőrültek, viszont aki, aki még nem érte el azt a, azt a szintet, hanem még keményen dolgozik rajta, akkor az, az boldog őrült. Viceszentőrült. Viceszentőrült mondjuk. De nem helyettes, tehát nem az ő egy olyan programozó per designer, per... Diakónus. Diakónus. Jó lesz. Ő egy, ő egy elképesztően uh, motivált és elképesztően uh, ravasz és, és okos és, és tehetséges uh, programozó per designer, per világ megváltó ember, aki az Apple-nél volt nagyon sokáig, és ott nagyon frusztrált volt, mert uh, nem érte el még a, a, a, az iPad, meg az iPhone, meg ezek, amiken dolgozott azt a fajta világmegváltást, amit ő szeretett volna benne, és az a fajta világ amit ő szeretne, az az LNK, meg a Seamort papert óta folytatott lánc, ami láncot egyébként LPC is akarta folytatni. Tehát ez a a számítógép az egy olyan eszköz, amin keresztül sokkal hatékonyabban és sokkal ö, nagyobb dolgokat tudsz felfogni, és nagyobb dolgokról tudsz gondolkodni. És az, hogy hatékonyabban tudsz gondolkodni, és ez, és ez ö, erősebbé tesz. Vagy nagyobbat nézzünk rajta. És ehelyett kismacskákat nézzünk rajta, és ehelyett kódolunk rajta, vagy, vagy úgy érezzük, hogy a kódolás a megoldás. Pedig az nem a megoldás, hanem az eszköz a, ahhoz, hogy jobban tudjunk gondolkodni. És úgy látszik, hogy mostanában kellően felbosszantotta magát ezen a Code.org című félékbeddi kormányprogramon, és kigyűjtött egyrészt két bekezdést elenkének a, bocsánat, a simult papertnek. Tehát úgy van, hogy ha valaki tanult mondjuk pedagógia-pszichológiát, akkor, akkor a a papertnek a neve az, az így fel, felszokott merülni. Ö, elég jelentős, ilyen oktatás-pszichológus. Tőle emelt ki két bekezdést. Neki volt a, a tanítványa elenké, aki akit mondjuk, hogyha ilyen technológiai irányból jöttök, akkor ő az objektumorientált programozásnak az istene, vagy legalábbis a, -a. neki Neki a tanítványa, Nikolas Negroponte, aki viszont az olpc t csinálta például, mert undorító be az amerikai ö, akadémiai élet is, és ki, kivágott két bekezdést onnan, és kivágott egy bekezdést, vagy egy oldalképet a code.org aljáról, hogy ehhez képest nem a világ megváltás a szándék, hanem az, hogy jó, jó milliónokat, meg jó cserélhető ö, gyármunkásokat csináljon a a Facebooknak, meg a Zuckerbergnek a, a cél, és ez mennyire elkeserítő. Most az történt, hogy ezen közben én látványosan elaludtam, a kelthez pedig megjött a pizza. Még ha a pizza lenne a vendég? Egy vendég? À, az adásunk vendége ő? Nem az adásunk vendége, nyugatra nem. Valójában éjszakára emigrált, barátunk lakik nálam még most egy napig, és ő találta maga csengőt. Akkor viszont, viszont köszöntsük őt fel, hiszen születésnapja lesz a napokban. Nem rángatom be most az adásba de. Át... Nagyon jó rendben van. Képen utána. Innen üzenjük neki, hogy happy birthday. Szervus Tamás. Viszont végére értünk a papertnek, mert én közben a. Aki... <síthat> igen, <síthat> igen. Ne, ne acsitárizzak bele. Feladtam az olvasmánylistát a, a, a következő órára, és benne lesz a dolgozatban. Ugyanitt, hogyha valaki tudja egyébként azt, hogy lent a kaputelefonnál kell felprogramozni a csengőhangot ezeknél a rendszereknél, vagy fent a magánál a telefon résznél, akkor ezt tudás nagyon szívesen fogadom, mert kezdem mondni egy picit a <gül> Nem csodálom egyébként, hogy ez az egy, amin, amin tudsz így mérgeskedni kaputelefonügyben. Azt akarom mondani, hogy borzasztó hangzott mindegy. Nem érdekes. Figyelj, én egy rövid kérdést intéznék meg a gáshoz, hogy figyelj, az most mi volt ez a... Összeállt. Amit mondtál ilyen kírt, hosszan tehát uh, fogta magát ez a David Victor? Brett Victor. Yeah. Victor, bocsánat, és uh, lehetett egymással a kettő nagyon izgalmas állítást. Az egyik a szímúr papert, akinek a, a pedagógiájából kivett uh, nagyjából három mondatot, ami ebben a helyzetben a lényeg, ez az, az, hogy a számítógép által egy csomó minden megértésére képesek leszünk, ugyanakkor nem a programozás megértéshez dolog, hanem a programozás által megtudunk egy csomó mindent, mint hogy a matematika által lehet fizikát csinálni például. Uh -huh. Én módon az számítógép meg a programozás egy eszköz. És van ez a Code.org nevű azonnal mindenki tanuljon programozni oldal, ami pedig célként állítja be a programozást, ami egy vicces dolog, mert az, olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy azért kell baltát lengetni kint az erdőben, mert a balta lengetés az inherensen jó, nem azért hogy lény Hát... Uh, um akkor azért én egy kicsit most egy kicsit, mert színezném ezt a dolgot. Szóval, hogy ugye az van például, hogy miért kell kézírást tanulni. Vannak ezek a viták, amik azért is lángolnak föl napjainkban, mert egyre kevesebbet írunk kézzel, és számos olyan amerikai általános iskoláról tudunk már. Pontosabban azt hiszem, hogy államok vannak az USA-ban, ahol, ahol kivették az írás, a kézírásoktatást, és helyett a gépírás oktatást tették be a az alsó tagozatosoknak a tantervébe, és hogy a oktatás mellett érvelők azt mondják, hogy a oktatásnak egyáltalán nem az az elsődleges funkció, hogy megtanuljunk írni, hanem pontosan, ahogy mondtad, önmagában a kézírásoktatás finommotorikus képességeket fejleszt, koordinációt fejleszt, amik mind olyan szükséges tudások, amik az egész későbbi eh, oktatásban való részvételhez alapvető fontosságúak, és ennek a kihagyása az mindenféle bajokat csinál. Egyébként körülbelül pont ugyanilyen dolog a játszótéren, a különféle ilyen játékszereken való egyensúlyozás, tehát hogy végigmenjen a gyerek sokszor a, a gerendán, az kb. ugyanezt okozza, mint a, mint a kézírás tanulást. Tehát azért azt gondolom, hogy, a, hogy kódolni, megtanulni, ez minnyájunkkal valamilyen szinten megtörtént e, így vagy úgy, az azt is eredményezte, hogy lett egyfajta ilyen probléma megközelítő képességünk, lett egyfajta algoritmikus gondolkodásunk, amiket egyébként tudunk alkalmazni Nekem más területen. Analógból vannak meg egyébként, meg építkezésből, meg csavarozásból, meg ilyenekből. probléma megoldás egyik legfontosabb része, hogy elkezded megoldani. Az emberekből többnyire ezt hiányzik egyébként. És az, hogy szomorúan nézzünk egy problémát, attól nem lesz semmi jobb. Azt, azt le lehet bontani alkotó elemeire, és ezeket meg lehet oldani viszont a másik meg egyébként ami, ami így eszemlított hogy, hogy vajon a kézírás által fejlesztett területeket lehet -e más eszközökkel fejleszteni például, mint ahogy most már kell egy gerenda, mert a gyerekek nem kell végig a fahidon, és mosték a torlandisztónak vagy valami hasonló egész biztos, hogy igen, tehát hogy apránként átveheti a valamilyen más eszköz a, a kézírásnak a szerepét. nem van, és... hogy a, az FPS játék az, az így mérhetően javítja a, egyrészt a finom mechanikát, másrészt a térbeli kontrollat, meg az ilyen dolgokat. Ezt annyiszor hallottam már, hogy már nagyon nehéz, vagy kevés hiszem, mert mindig akkor veszik elő ezeket az érveket, amikor valaki lelő valakit. Ugye itt a számítógépes játékok művészeti jág. <gül> Igen. Igen. De egyébként ez is biztos igaz, amit Gaz mond. Meg nyilván egy csomó minden van. Tehát Szerintem már itt az adásban is elhangzott az korábban, hogy, hogy, hogy az én lányaim eléggé ügyetlenek voltak három éves korukban ilyen finom motoros dolgokban, és egyszer az egyik betegen itthon maradt velem, én is beteg voltam, itt ketten fújtuk az orrunkat, és a kezébe kapta az iPad-et, amivel egyáltalán nem tudott, mit kezdeni az elején, mert túlságosan széles gesztusokkal és koordinátlanul igyekezett kezelni valami játékot, és a nap végére egészen jó lett benne. Tehát, hogy a, az iPad is képes volt elérni, az a reward, az a, az a jutalom, hogy ő, mit tudom én, a helyére tudod húzni egy ilyen gyerekpázlődben a kirakó darabokat. Az segítette azt, hogy, hogy, hogy elkezdjen koncentrálni, vagy elkezdje kigyakorolni a, az ujjainak a finom irányítását. De egész biztos, hogy az iPad pedig az összes ilyen érintőképernyős eszköz is valami ilyen fajta funkciót több. Csak hogy ennek még nincs egy olyan kialakult metodológiája, mint a kézírásoktatásnak, amit mit tudom. Azért az, az ipad az éves. A dolog. És így egyébként így van, ahogy mondod, tehát hogy azért a, a, a rajzolt betűköz képest az iPad kezelése az egy egészen más. Az egy, eh, hogy is mondják, tehát az a, a, a nem a mikro, hanem a milli viszont egyébként jön vissza a pencomputing megint, ami, ami tett már egy-két kört a, a számítás és most megint adnak ki olyan, olyan ilyen jellegű eszközöket, amit öt éve még kiröhögtünk, aztán, oh. aztán még nem értettük, hogy miért, miért veszik az emberek, amivel tabletekre lehet rajzolni. Annyira szép kütyüt láttam ma az irodában az egyik asztalon, de még be volt csomagolva, hogy nem mondottam ki, hogy megnézem, hogy mi is van benne. Az volt ráírva, ilyen ö, szürke helvetikával, tehát, hogy értsétek, hogy, hogy miről. Beszélek. Pencil, tehát ceruza pont. Ezt szerintem én láttam, az egyik fotószerkesztőnk küldte át. Nem tudom, hogy micsoda, de, de tehát ilyen, ilyen vastag hengérbe volt bedarabolva rá, vagy ceruza, és ezt a papírhoz találták ki. Tökéletesen kiegészíti a papírnak a lehetőségeit. Írni és rajzolni lehet vele. Van mégis zárójel, az egész eddigi témához, de az nagyon messze védne talán, és, és akkor visszajetem teljesen a nekünk adott szabadsággal, hogy amúgy ebben az egész mindenki tanuljon programozni a kézírás már a felesleges meg hasonló mozgalmakba, meg a korzerához hasonló tömeges oktásban, minden ilyenben. Picit benne van annak az árnyéke, vagy az a, az, az érzés, hogy most nagyon látszik a világon az, hogy a műszaki értelmiségnek van párdon nagyobb fasz, vagy az ő hangja hangosabb. Uh -huh. És ez nagyon is rajta adja az új nyomát a világon. Ez talán azért is lehet, mert hogy, hogy ugye ezek a, tehát a, a... Mondjuk, hogy a szellemi és a, és a műszaki fejlődés nem feltétlenül egyet, egy, egyenlő hullámokban csapkodja a partjainkat, és most éppen a, a műszaki fejlődés tart előrébe tehát olyan sokat változott a User Interface kérdés, hogy a, a kezelői felületek olyan sokat változtak az elmúlt, mennyit mondjak? 40 évben, vagy 30, mondjuk a 40 az jó amennyit például az erkölcs, az etika, a, a filozófiai rendszerek biztos, hogy nem változtak. Tehát most éppen a bölcsősztettudományok vannak lemaradásban, és egyébként ez azon is látszik, és ezért nem biztos, hogy hülyeség a kófponttal, ezért sem biztos, hogy hát én még a kortársaimban is azt látom, de nálam kicsit idősebbek még inkább, hogy már-már kérkednek azzal, hogy nem tudják kezelni a a mai napok technológiáját nem is értik, nem is akarják érteni, de nem is nagyon tudják kezelni. Tehát... Nem, az pont, pont az, hogy, hogy annyira fontos dolog, hogy már státusszimbólum, hogyha el tudod mondani az hogy te anélkül tudsz sikeres lenni, hogy nem érted. Ez ugyanaz, mint ahogy mai, mai napig lehet kapni, sőt, az a legsikeresebb Vertu telefon, ami egy izé, S40-es szimbián. Hát ott van az az oldala is egyébként, hogy az embereket pont a 40 év fejlődés, és a hú, most le fogok igénytelni ez a viszonylag nagy csoportot, de a szoftverfejlesztés egyes részének borzasztó igénytelensége miatt ordas vacak interfészeket kellett volna megszokni, mert hogy más más menté van ennek az egésznek a fejlődése. Ha valaki egyszer beletörte magát, nem tudom, a Windows logikába, és 3.1-be, akkor utána nem soked van bárhová lépni, amikor raknak kell egy tök Hát mondtasz, de szerintem sokkal egyszerűbb felhasználói felületekről, vagy kezelői felületekről is érdemes beszélni. Hát ott vannak a ott gyakorlatilag bármi, ami érintő gombokkal irányítható, gondoljatok mondjuk az ilyen főzőlapokra, az ilyen indukciós, meg, meg kerámia főzőlapokra, és annak a kibe kapcsoló gombjaira, vagy arra a konyhai sütőre, ami például addig nem hajlandó sütni, ami nincs beállítva rajta az óra. Ez nálunk például egy igazi létező probléma, hogyha elmegy az Köszönöm. áram, akkor lerezetelődik a sütőnek az órája, és mindaddig nem lehet bekapcsolni, amíg be nem állítja valaki az órát, pontosabban eh, nem nyom meg egy beállító gombot a fel vagy leirányba, tehát az egy percre beállítod, nulla óra, egy percre beállítod a sütőt, akkor már lehet sütni, addig nem. Pont az interfészbeli igénytelésége, amire hát én beszéltem. Természetesen, igazad van, de hogy eh, én nekem borzasztó könnyű, Ezekkel az interfészekkel az ilyen hibákat, vagy az ilyen, ilyen rossz tervezéseket megugrani, kezelni, míg mondjuk az édesanyám az kizárólag pánikreakcióval tud reagálni ezekre a helyzetekre, és ő neki az az általános stratégia, hogy mindig minden gombot gyors, egymást nemben megnyom, hogy valami majd csak segít. Ami mi tudjuk, az egy nagyon buta nekifeszülés, és többnyire nagyon nem segít. Igen, ugyanakkor milyen ilyen élünk, amiket tudunk fejből, és ami, ami megint nem a jó világnak a jelle, hanem az, hogy adaptábilisebb vagyunk egy suboptimális környezetben. Ú, ez nagyon skifill hangzott, de jó. Pedig csak annyit jelent tudunk, vagy tudunk alkalmazkodni ahhoz, hogy ö, mások rosszul végzik a munkájukat. Így van. És nem jön létre az ideák szintézise. Hát az nem. Ö, labzárták után, azaz pontosan ebben a példben érkezett az a, az a hír, hogy a Google megveszi 3,2 milliárd dollár KP-ért a használható kezelőfelületű termosztátot, céget a Nestet. Ne, Ne, ne. Atyahúristen, hét szentség, bazd meg. Hát ez tényleg nagyon durva. Ez egy trend egyébként, itt élőben, élőben követhetjük a trendek alakulását. 3,2 milliárd dollárért? Igen, tehát majdnem egy egy majdnem egy snapchat ért a használatú kezelőfelület tű kérdése, termosztát. Ezért hány termosztátot kaptak? <gül> hát nem hívnám, hogy 3,2 milliót szerintem. És ez akkor ez egy száz dolar. Teljesen, teljesen őrült dolog. Igen, a kedves hallgatók, hát ha van köztetek olyan, aki nem tudja, hogy a Nest, az a dolog, ami egy, egy, egy, egy, ilyen, egy ilyen tekerő gomb, aminek az elején van egy LCD kijelző, és ezért a tekerés az mindenféle kijelzésbeli visszajelzőseket tud eredményezni. Tehát ez a, ez a user interface egy tekerentyű, meg egy képernyő, és ezzel a lakáshőmérsékletét lehet szabályozni. Azt szóval a van tanuló algoritmus? Drót nélküli a cucc, és van benne egy tanuló algoritmus, ami megjegyzi, hogyha általában délután ötkor szoktuk feltekerni vagy bizonyos hőmérsékletnél, akkor egy idő után ezt ő magától is megteszi. De hogy ez, tehát hogy ez nem ér 3,2 milliárd dollárt, sem a belefektetett munka, sem a piaci lehetőség, amit benne van, abban én tök biztos vagyok. Nézd, ez inkább ér, egy insta ér ennyit, mint, mint három Instagram és egy Snapchat. A belefektetett munka egyébként azért nagyon izgalmas, mert amikor a Nest az új volt, akkor volt a felszállnyálása után ilyen fél évvel egy nagyon izgalmas topik, már nem tudom, hol olvastam, ahol arról vitatkoztak, hogy miért nem megy egyes fűtésrendszerekkel a Nest. És kiderült, hogy van egy olyan hiba, hogyha nem tudom hogy nincs meg a három vezérlőkábel, csak két kábeles rendszer van, és az vezérli ott a ház fűtését, akkor ez a szerencsétlen szardarab, ez elkezdi fellekapcsolgatni a fűtés, hogy tartsa a hőfokot. Uh -huh. hogy, nagyon furcsa az egész, hogy, tehát az a fajta vezérlés, az a fajta kibernetikai intelligencia, amit az ember úgy feltételez, hogy az elmúlt 40 évből megvan, az sem volt még mindig benne. Gyanítom, most már belefejlesztették egyébként, a panasznak azok eltűntek. De tényleg ilyen nagyon-nagyon basic dolog, hogyha nem lenne egy gyönyörű szép interfésze, az egy tekerentjű, akkor ez egy olyan cucca, ami megvan 10 éve. Itt lehet, hogy, hogy a csapatban látják ezt a fantáziát, és a csapat került ennyibe, vagy egyszerűen konkurenciának számított, és a a, a saját kütyüje. Hát ezt is sem értem, de biztos nekik is nagyon sok készpénzük van a, a banktrezorban, ugyanúgy, mint az Apple-nek, nem tudnak mit kezdeni a végtelen sok pénzükkel, és azért mindegy, hogy mennyiért vesznek meg dolgokat, de ez mégiscsak egy ilyen rossz üzenet így. Ja, Nem. Ö... Na, megfedjük akkor most mi együtt a Google-t, vagy legalábbis nagyon kíváncsián várjuk a magyarázatát, hogy mi a jó Isten haragját látott a eztben, ami ilyen De sokat ért. Ha, ha már társasági rovat még gyorsan berakom a másik felvásárlást, ami a héten volt, vagy pontosabban ma volt, tényleg, tehát annyira társasági rovat, hogy ez a, az esküvőknek a megfelelői az, hogy X felvásárolta a Y-t, uh -huh. és itt a, a, az X az a Facebook, és az Y az pedig a Branch nevű dolog ami egy egészen kreatív, arról azt kell tudni, hogyha nem ismeritek, hogy az egy elképzelés arra, hogy hogyan lehetne a commons rendszert újra dolgozni. Mindezt nap mint nap csináltok, ha jól sejtem? Ez, ez egy, egy olyan dolog, amit mi nap mint nap csinálunk, de, de ne is menjünk ebbe a részébe bele, hanem az, hogy ez egy, ez egy Twitter cég volt gyakorlatilag. Tehát Twitter mérdökök csináltak, az Avenue Williams, a BizTone, a még, még egy pár Twitteres pénzéből az Obvious Corporation ö, részeként, ami a, a, gyakorlatilag a Twitter plus és ehhez képest megvette a Facebook. Cool. De mindenki boldog, és túladtak rajta, nem úgy, mint az előző adásban a peer-to-peer sportautócsérelgetőn. <gül> hát igen. Na hát ehhez képest az, hogy Mark Shuttleworth, az Ubuntu Linux márkának a, nem is tudom, atya, mondhatom rá, hogy ő egy aty, celebi -e, az talált egy új, új lehetőséget, hol, hol hiányzik még fájóan az Ubuntu jelenléte a világban. És ez pedig az okos óra, azt mindenki találja ki magának, hogy egy órában hol lehet berakni a telepítő CD-t. A helyes között egy Ubuntu 5.4 Varti vártagot sorsolunk ki, Over nem, hát nem olvastatok el a hírt. No. Uh, ugyanis úgy szól a hír, hogy krízkérdés Melyik az a termékkategória, ahol a Canonical nem látja a jövőt? Á, ah, tehát akkor egy véleményem van velünk, és ő is úgy gondolja, hogy okos sorában nem kell Ubuntu-t tenni. Most az egyszer nem akar egy teljesen új és teljesen értelmetlen dolgot megcírozni a 2014 a desktop Linux évét elhozó ubuntu no. uh, a, a mobil és a tablet után, ami szintén egy teljesen értelmetlen uh, szé széttöredezése az összes erőfeszítésüknek. Értem. Hát inkább lehet, hogy csak keresik az, az utat, a kiútat. Nem? Nem. nem. Tehát lehet, hogy most hiába keresték, amit én az okos ágyban vagy az okos kesztyűben. Arra nem vezetnek utak a, a Linuxnak. Esetleg még az okos termosztátban van most egy piaci hogy, hogy a. Ha most úgy, már felvásárolt nincs. a Nestet. Attól tartok, mostanáig volt. Most tíz ezzel... még lehet. Ugye ez, ez megint akkor az a piac lesz, amit a Google a Google e, reklám bevételein e, tönkreteszt. Tehát egy választott megint egy iparágat, ahol minden konkurenciának annyi halál, halál minden okos okosízó izé, mi ez okos termosztat Annyiban persze érdekes, hogy a Googlenek, hogy itt én pl. része nincsen. Most kinten lesz szabványok szerint dolgozó nagy ipari cégekkel tárgyalni ilyen ö, tipikusan kockalkú németországon szürkeszínű épületekben dolgozó válatokkal, akik mennek, mellesnek főtermékük a lift. Nézd, ö, lépcsőn felmászoló robotokat már gyártanak. Lehet, hogy az lesz tényleg, hogy a katonáknak a, a gyilkos robotját a harc téren beletállj, hogy hány fokos legyen, hogy ne lássa az infratárcső. <gül> <gül> <gül> Össze ezeket építeni. Hülyeség. Sziergia van, a ne, Nem csináltad a hogy vissza kitölt meg. Na, jó van, nem, nem okoskodunk ezen tovább, okoskodjunk inkább valami máson. Még pedig azon, hogy, hogy a Minecrafthez reklám csomag érkezett. Ezt valaki nekem magyarázza el. De nekem is. Hogy de ez de mi nekem jel. kell elmagyaráznom? Igen, most te vagy megmondom, mert mi vagyunk, akik nem értik a dolgokat. Ön, az nem segít, hogy én se pontosan értem, hogy mi történik itt. Az a lényeg, hm. hogy a, a Marvel, tehát valójában a, a Disney, vagy le, valójában az Avengers ö, egy letölthető csomagot csinál a Minecraftra, de legalábbis az Xbox 360-as verzióra, fel lehet tölteni, és akkor lehet olyan skineket rakni a figurákra, mint, mint azok a szereplők, amik az Avengers című ö, képregény adaptációban voltak. Pont. Ennyi a, hír, semmi nincs. ennyi a hír, és ennek kevesebb értelme van, mint a ö, LEGO figurákból készített játékból, készített filmből készített játékban. Pedig az nap a pályázóra volt, és ennek fel. az évnek. És ez azért vicces igazából, mert hogy a Marvel egyébként az interneten, melléjátékok között nagyon ügyesen van jelen. Van ez a félig Facebookos Facebookos azonosításra működő Marveles játék, ahol ilyen lehet unlockolni, verekedni, ruhát adni rá. Tehát mindreyes, hogy az ember csinál, kivétel verekedés. És azt így többen játszák, még hogy a picit ilyen körömrágás is, de az nagyon megy. Most ehhez képest ez a kizárólag az Xbox-ra letölthető karakterpak, ez így furcsa. Ez... Nagyon úgy nagyon hogy valaki fél és dinamikus akart lenni, pláne, hogy 2014-ben Minecraft-es dolgot csinálni. Ez legalábbis a parti végére ér oda. Hány játékosa van most a Minecraft-nek? Nem tudom. Valakinek van -e egy, egy száma? Valakinek egészen biztosan van. Nem ült itt a adás felvételénel most éppen szerintem ő. Beírtam a Google-ba az, hogy number of users, és egyenlőre azt írja, hogy az elmúlt 24 órában 14.525-en vásárolták meg a játékot. Az elmúlt órában? 24 órában, és összesen 3,7 millióan vették meg eddig. És másfajta statot nem adta, hogy hányan játszanak vele, de ha mondjuk 14.000-en vették meg frissen, akkor a sok. Egész számok ezek és máshol megírnak írnak 33 milliókat, meg 25 milliókat, meg uh, nagyon sok szám van itt. Hát akkor sokan játszanak vele, tehát akkor van értelme ott, ott promózni dolgokat, és hogyha épp ez az Avengers szériának az új része, és ezt úgy lehet csinálni, hogy Amerika kapitány megcsinálják ilyen vicces, pixeles bábuként, aki ott rohangál a, a hókot, aki meg ugrabugrál a kis nyilával, akkor lehet, hogy ez működni fog. Értetlen nézünk rá. ez nem akkor a mint elsőre gondoltuk, hogy nem, ebben az adásban nem az első alkalom, amikor erre elbúkanunk, kivételen ezt. Mi? az? Viszont... az tök jó. Ha lenne olyan lakásom, ahol ezt be lehet kötni, és lenne, egyáltalán működne Magyarországon, akkor én, én egészen biztosan kipróbálnám a nested. Én az otthon Miskolcon ö, 10 éve, de inkább 15 programoztó termosztátot használunk. Az élet egyik nagyon komoly elérésre az, hogy benyomod neki azt, hogy reggel hétkor kezdjél el fűteni, este 8-kor ismét kezdjél fűteni, délben nem fontos, mert senki nincsen otthon. Ö, ellenben ez nem egy új dolog. De ha ezt, ha ezt nem egy... Ö, 8-as felosztású lcd kijelzőn és négy darab iránygom segítségével, hanem mondjuk egy böngészőn keresztül lehet megoldani. Ráadásul egy olyan böngésző felett, amit úgynevezett designer is látott már egyszer legalább, azt szerintem hatalmas nagy is. De pont egyszer kell beállítani, és téli szünet elején, amikor otthon vagy hétfőn. Ádám, én, én szeretek törekedni arra, hogy egy, pont egyszer se legyen olyan szituáció, amikor végtelenül frusztrált és ideges, és dolgokat ablakon kidobó frusztrált leszek. Hát egyrészt másrészt meg azért ez, amit az Ádám mond, amivel én is együtt élek, ez, ez nem egy rugalmas megoldás. Ez nem reagál a, az aktuális vagy a valós helyzetekre. E, ami, ami pedig a hibája, tehát azt én látom, hogy van hol ez az ember, hol az az ember kapcsolja fel a fűtést, pedig elvileg akkor van otthon, amikor azt a program várja, de még sincs olyan elég meleg, vagy fordító is, tehát, hogy a mennyi és hideg van. Az egy nagyon meleg van. Nagyon van. Tehát annak van legalább egy nagyon erős pszichológiai komponens, hogy mikor érzem én magamat, jól. Ezért jó ezt, mert hogy az megpróbálja megpróbál úgy adaptálódni, hogy hogy ezeket a te pszichológiai komponenseidet igyekszik megstatisztikázni, vagy kistatisztikázni. De azt hiszem, hogy leragadtunk egy kicsit ennél a neszté. Igen, picit, egy jó... picit visszaugrós volt. ember 3,2 milliárd dollárért leragad egy, egy hajlamos. Igen, de azért én azt mondom, hogy menjünk tovább. Egy új rovat következik, a TV rovat, amiben mindenféle érdekes, mm, érdekes kulturális, közéleti böblablabla jön. Legalábbis ha jól látom, hogy milyen módon vannak összegyűjtélt a témák, mindjárt az első, az ugye nekünk kellett valami viccez kelt. Ezt mi találtuk. A, van egy weboldal, illetve egy Tumblr egész pontosan, ahol a, a TV és mozifilmekben felbukkanó forráskód részleteket gyűjti össze a Tumblr szerzője. És nagyon sokféle módon van csoportosítva. És ami igazán menő, hogy nagyon gyakran megkeresi, hogy honnan van az a, a kód részlet, és így meg is találja, hogy, hogy mi van. Tehát ennek a klasszikus példa egyébként a Matrix magam sem tudom hányban, talán az első részben volt egy, egy olyan rész, amikor Trinity Hackkel, és az NMAP nevű ilyen házat feltérképező szoftvernek a, a legénység és leánysága nagyon nagy örömmel vett, tudomásul azt, hogy Trinity a jövőben az ő szoftverüket használja, és jelentősen gyors volt a futása. <gül> Igen, micsoda szerencsé, hogy ezt meg tudták oldani a producerek. Igen, de azért van ott sok minden más, és az a különösen cuki benne, hogy régebbi filmekből is látunk részleteket, és ott azok a, azok a kódrészletek már teljesen fel vannak fejtve. Persze. Igen, most éppen a szemmelőtt előtt egy basic programsor görög le, ami az utolsó dolog volt, amiben kényelmesen éreztem magamat igazán. Nagyon, és mi, nagyon lenyűgöző. És mi a filmemben ez mindez felbukkant? Az Airwolf sorozatban volt. Uh. Ráadásul azt írják itt az a szerzők, hogy amúgy bugos, és nagyon szar benne a random generátor javítani kéne, lehet, már akkor is az NSZ-rontotta a saját titkos helikoptereit. Te hm. nem, mutatja is. Az, az a pláne, hogy az Airwolf-on aztán kilistázták, hogy le lehet screenshotolni, az hogy mi is az a kód, ami generálta a... a Hatalmasra idézve jelenleg a random hexadecimális kódokat, ami egyszerűen a, az F karaktert ö, soha az életben nem is printelte ki, úgyhogy ö, nem is volt igazán hexadecimális, pentadecimális volt. <gül> Előttezem, pont most írtam bele egy holnap megjelenendő cikkbe, azt, mert hogy visszajöttek a 90-esek, ez volt a CS cikkünknek a na, nagy, nagy levontanúsága, hogy minden, amit akkor álmodtunk, és nem volt az erő, meg processzor, meg grafika, meg semmi. Az Clipper kérdező. chip! Bemutatták múlt héten, és hogy mekkora show volt az, amikor, amikor John Connor a Terminator 2-be egy kézi számítógéppel megtört a bankautomatát, és elkezdte köpni a pénzt. Ma meg hát egyébként random hatanát látogató román bűnöző csoport lelopja a bankártya csíkodat, és később ezzel vásárolnak baromra Diágomit mint a benzinkútnál. Hát így valahogy. Hmm. A következő hírünk, linkünk. Történetünket én, hogy is mondjam, én elhatárolódom tőle. Ez, a, ez legyen a tiétek. Ez szerintem annyira ez az igazi retló, retro köcsögölés, hogy legyen a tiétek. Addig megnézem, hogy nincs itt a pálinka, vagy valami. Majd meg a, a meg mondjam, szemlege, most, hogy felvállom. két eszem, felvállalom. A rollingstone.com uh, listázta egy listikölben egyenként végi lapozandó a 2013 10 legjobb kazettáját. Hatásszünet, igen. Kazettán, Tindy -tindy igen. Hatásszünet, igen. Azt értjük, <gül> ami, tudjátok, ilyen körülbelül akkora, mint egy cigarettatárca, és e, egy két forgó tekercsen egy hosszú szalag csévélődik az egyikről a másik rát, és közben azon mágneses jelek zenét, vagy hangot. Egyébként itt ilyen tök, tök cuki, meg tök szimpatikus indie meg a demóiról van szó. És annyira ne is határolódj a kazetta, mint olyantól, mert mi is szeretnénk kiadni kazettán az elveszett részt. A kazettával nincs bajom, csak a listával, ami az év tíz legjobb kazetta kiadását sorolja fel. Ezt tartom teljesen ilyen légből kapott, égből ide rángatott baromságnak. Aki a lista kitalálta, az eltöltenik szívesen egy délután egy, egy kapanyél segítségével. <hállt> hát igen, az úgy, egy egész délután is egy kapanyél. Hoppá! Egy csodás délután lenne. Én azt hiszem, legalábbis a és neked. Mindenképpen. Na jó, szóval, hogy hát oké, okay, 10, 10 kazettát is megjelent a Rolling Stone, hogy azok nagyon jók. Hát, én nem értem. Viszont a franciákat sem nagyon értem, akik valamiért nem szeretik a taxi Ubert Uber-t, vagy Uber t Uber mondják. Franciában lehet, hogy Uber egyébként, de akkor hával kell írni. A... Nem, franciában nyilván telecharge. sarge uvá. Szóval valami egész más hosszú franciában levő <gül> szó. Mennyed, Sok, minden... Minden... az, hogy amennyire nem szimpatikus a, a cégnek a menedzsmentje, annyira bosszant az, hogy uber mondják ki. Egyébként a tök, tök profi megvalósított szolgáltatásról beszélünk, de Ubernek ejti ki a, a, hát olyan, a felhasználói. A tök profi megvalósított szolgáltatás, hogy mindent, mindent tartalmaz, ahogy utána olvastam, amit egy úgynevezett disruptív innovációnak tartalmaznia kell. Tehát egy picit jobban felhasználóknak, de tartalmaz egy nagyon nagy bizonytalansági hányadost, hogy hogyan fog ez működni, és mennyibe fog neked kerülni. Uh -huh. És a munkavállalók egy kicsit szarab helyzetbe kerülnek tőle. Igen, Most igen, szom, és hogy... nagy, nagy betűkkel oda van írva a lapajára, minden lapajára, hogy ez nem egy közlekedési vállalat. De egyébként ez ugye egy peer-to-peer -peer taxi rendelő szolgáltatás, nem? Nem, ez egy middleman, tehát ez, ez egy kétirányú piac gyakorlatilag, neki vannak ilyen beszállítói, és az. A azok licitálnak, hogy mennyit vállalják el a fugart, ja, és a másik oldalról meg licitálnak a fogyasztók, hogy mennyiért vállalják el, és ők meg ami, ami közte van. Uh -huh. Uh -huh. Szerintem ezzel egyébként a modellel talán nincs olyan nagy baj. És amikor, amikor beszólnak, hogy Ácsi, ezt nem pont így szoktuk csinálni, akkor azt mondják, hogy hát bocsánat, mire nem, nem egy közlekedési vállalat vagyunk. És elkezd uh -huh. pöfögni, amikor tulajdonképpen igaza van, hogy a a taxik le vannak szabályozva, és tulajdonképpen a fogyasztó és a sofőr védelmében, ami pont az a két rész, ami őket nem érdekli. Hm. Ah, és akkor ehhez képest Franciaországban mi történt az Uberrel? Franciaországban is bevezetődött az Uber, de a francia szakszervezetek azt csinálták, amit a francia szakszervezetek csinálni szoktak. minden egyes ilyen alkalommal, amikor valami nem tetszik nekik. Tehát utcára mentek, behúzták a ott még nem érünk, hogy autókat gyújtsanak fel, de kis szerencsével előbb lesz. De már mentek neki autónak. És már egy Uberes kocsinak ki is vágták a gumiát, meg betörték az ablakát, jelezvén, hogy gyűjtmenteket nem fogadnak szívesen itt a környéken. Igen, abban egyébként a franciák elég erősek, hogy a gyűjtmenteket ne fogadják szívesen. Minden jó jópartinak az a végül lefejeznek valakit, úgyhogy. <gül> Igen, és, és melyik az érkezett meg a rendőrség ezen közül? Az, az én voltam, sajnos. Ö, ugyanakkor az a, az a baj ezekben az Uber-taxikban, hogy nagyon nehezen lehet beleállítani egy traktort a közepébe. Nem úgy, mint a mcdonalds -ba. Biztos, hogy meg fogják oldani. Egyenőre az a hír egyébként, hogy amellett, hogy sikerült egy, egy gumit teljesen elpusztítani, bicska vagy opinál kész segítségével, ami egy francia hongolóként, francia jukun. Uh, amellett 5000, 5000 taxisofőr vonult Franciaország szerte utcára tiltakozni. Úgyhogy nem kis megmozdulás, ez nem szabad elviccelnünk. Aha, értem. Szóval a franciák nem szeretik a, az innovációt. Ebből lesz. Uh, ezt vontam le. <laughs> Nem, pedig, pedig hát következő kisfilmek a nagyvilágból avatunk. Olyan innovációk lesznek egyébként, hogy, hogy csak. De most látom, hogy éppen most értél ki kettő blokkot az hogy úgyhogy beszéljünk a hét egyáltalán nem innovációjáról. Hát ugye ez, ez klasszikusan az a fajta innováció, ami egyfelől ismert elemeket újra válogat össze, és ezzel. Gondol valami minőségleg újat nyújtani, másrészt pedig az a fajta nem innováció, ami, ami annak tűnik, és úgy biztos lehet egy csomó befektetői pénzt is szerezni hozzá, de valójában tényleg nem folyamos Ez a Jelly nevű dolog, szintén Yay! egy Twitter alapító Bizton, mobil projektje, az új mobilkereső. És az új mobilkereső, drága feleim, a következő tudja, lefotózzuk a telefonunkkal azt, amiről nem tudjuk, hogy micsoda. A fotó elő odaírjuk a kérdésünket, például, hogy mi ez, vagy ki ez, vagy hogy mitől megy ez a dolog, és a kérdést eljuttatjuk Facebookos és vagy Twitteres ismerőseinkhez, illetve azok ismerőseihez, akik válaszolhatnak, és akkor a választ pontosíthatjuk a kóra összekeverve a Twitterrel. És azt szeretjük ebben a... Az appban, hogy egy valójában, tehát tényleg ennyire gyögyörűen megfogalmazva nem létező probléma még soha az életben nem volt. Nem, szerintem a probléma létezik, és egyébként a működése is uh, Miért nincsen egy létezik. app, ami azt csinálja, hogy meg lehet kérdezni azokat az embereket, akik fent vannak Facebookon vagy Twitteren, hogy ugyan bízom, mi ez, amit lefényképezek, mert se a Facebook, se a Twitteren nem lehet kérdezni, vagy fényképet csatolni. Így. Esetleg ezt a kettőt kombinálni. Így, így pontosan. És hogy, és hogy egyébként meg ezt milliószor csináljuk. Tehát ez mind a Facebookon szoktam látni a posztokat, hogy sziasztok, ki tud egy jó vizletet, és ki tudja, hogy ez a szám kinek a micsodája. Illetve a Twitteren is nem egyszer látom, hogy például Maga Kelt szokta Léziwebet megcímezni. De az, erre. Hogy... De Jön, ennek a ez nem, különbség az, különbség. Ennek a nem azt jelenti, hogy, hogy itt van egy valódi megoldatlan probléma, amire a piac választ tud adni, hanem az, hogy itt van egy dolog, amit meg oldva. Az a különbség egyébként, hogy a, amikor én a Twitteren megkérdezem a kedves lazyweb hogy tudnak -e egy jó mekes, mint tudom, ezen lejátszót, akkor azt feltételezem, hogy azok az emberek fognak válaszolni, akik olyan gép előtt ülnek, ami alkalmas egy értelmes válaszbegépelésére, tehát számítógépnél. A mobil ezzel szemben halál nem az a hely, ahol én váratlan kérdéseket szeretnék fogadni egyébként közeli vagy távoli ismerőseimtől, és arra én válaszolni szeretnék. Csak mobil, uh, várjál, várjál. Akkor az, az egy ilyen furcsa helyzet. Várjál, várjál. Én kipróbáltam most az adásra, telepítettem a zselit a telefonomra. nem válaszoltam neked, csak szétfagyott válaszadás közben. Na tessék. Szóval ez, hogy ez úgy működik, hogy Felteszel egy kérdést, és amíg várod a választ, addig kell neked kérdésekre válaszolni. Hát igazán oh, eltöltheted az időt a kérdésekkel. De mivel mindenki azt kérdezte meg tőlem az elmúlt héten, ami oda fent van a Jelly, hogy mi ez a parlament, mi az a Te is, Nem azt én iPad, mi az a tűzcsap, és szemmelhetőleg senki nem talált egyetlen egy olyan kérdést sem, amihez releváns lenne az, hogy neki fotót kell hozzácsatolni, vagy azonnaliság kell. Ezért nem lett én nagy válaszadó azt ez azért lehet így, mert minnyáján azt gondoltuk megnézni, vagy kikísérletezni, hogy most ez, ebbe van bármi automatizmuse, tehát mondjuk az eddigi korábbi válaszokat, meg a korábbi képeket elemezve, valahogy jön valami mesterséges válasz azonnal, vagy ez tényleg csak annyi tud, hogy odalöki a képet a alvarjaimel, és valaki tudja a választ, akkor ezt küldi. Jó, és akkor hát... megkérdezem azt, ami a kvórát úgy látszik, hogy meg fogja menteni. Lehet-e alád kérdezni? Hát nyilván lehet, persze. tudsz olyan -e olyat csinálni, hogy miért vagy annyira nagyszerű Ferenc Ferenc? Hát lehet ezt is, de azt is lehet, hogy hogy belőksz egy ilyen teszt autót, vagy egy ilyen, egy ilyen furcsa színekre festett autót, és szerintetek ez a BMW új hármas sorozatának legfrissebb modellje? És akkor ugye ny nyilván nem tudja rá senki a választ, vagy tudja is rá valaki a választ, de mindenképpen ez akkor már, tehát ott a marketing. Illetve van, van fotós lehetőségben, tehát klasszikus, igazi, valóban szó a faszmérgetése is alkalmas. Igen. Szerintetek fiúk szép a mellem? Viszont mi, a, mi, a, mi, mi lesz a jó, gselis kérdés? Tehát mi az a szituáció, ha szerintek használható? Épületek, festmények... Uh... Elég a Épületek, nem. festmények, az, az gyakorlatilag ott tart, hogy a Google image search, az megtalálja. Igen, ez igaz. Egy olyan kell találni, Na? Hogy mondjuk az, le... az nem rossz. Le a kezemen azt a kelést lefotózom, hogy ez most szúnyogcsípus, vagy... Vénásan vérzik? <gül> egy van. Azt Felvállalod a Facebook profiloddal? A vénás vérzést, akkor már minden. Igen, megmondta. igen. Hát tudjuk, hogyha a gyerekem lábámban egy kiütés. <gül> és a, amikor a falkadról készítesz egy felvételt. Juttad eszebe, hogy iratkozzak le, Facebookon mindegyeket most. <gül> Mielőtt még elkezdtek izomból gyárizni. Miért én még csak a, a, a szép új fényképemről, vagy szem, szemüvegkeretemről hozhattam meg fényképet? Én pedig letöröltem a gyártást a telefonomról szintén ah. meg az adás előtt, mert, mert végül is ugyanerre jutottam egyébként, amire ti, még ha most az ördögügyvédje is próbáltam lenni, hogy azért ez tényleg a, egy csomó létező lehetőségnek a kicsit kényelmesebb keretbe szervezése, és ez a projekt így semmi másra nem jó, mint nagyon sok venture capital pénzének a, a lenyúlására, tehát biztón a nagy nevével odállt. Tehát ez a, ez a dobáljunk össze néhány ilyen jó elemet, ami ez, ami, amiből az egész összerakott cuc úgy néz ki, mintha ez egy ötlet lenne. Hát, ha el tudjuk adni valami hülye befektetőnek, aki hozzánk vág két milliót, és abból hetekig megvan a kokóadak, így képzelem én. Körülbelül igen. De még fenntagyom, hogy pár napig hátha egyszer valaki megkérdezte valami igazán relevánsat, és akkor bődöltes tudásommal kihúzhatom gondolatának telepjáróját a dágványból. De ne aggódjatok, ennek a kudarcát majd nagyon szívesen fogja felporszívózni, vagy a Google, vagy az Apple, esetleg a Facebook, vagy a Microsoft. Igen, bár van egy másik kudarcos hírünk, csak még nem most következik, de én hozom szívesen, létezett egy Everpix nevű vállalkozás, ami viszont tök jó volt, ezt nagyon lehetett szeretni. KB. arra alapult, arra az egyszerű mondatra, hogy az emberek egyre többet fotóznak, de éppen ezért egy-egy fotójukkal egyre kevesebbet találkoznak. Minél több a fotónk, annál rosszabb azokat kategorizálni, és nincsenek jó képkategorizálva, meg képarhiváló rendszerénk. Az Everpix megpróbálta megcsinálni azt az ideális automatizált képkategorizálót, ami maga kitalálja, hogy a aznap készített 150 fotónkból, melyik az a négy, amelyik jó. Uh -huh. És aztán, hát az Everpix, ha habár egy ilyen folyamatos növekedést ért el, folyamatos bevételnövekedést, pénzt termelt, mégsem tudta megcsinálni az ákategóriás befektetési lépést, tehát hogy nem tudta a nagy pénzt megszerezni a befektetőktől, és ezért 2013 végén bezárták, és felszámolták az irodát, és mindenki jól hazament. És egyrészt ennek a történetét lehet elolvasni a Virgin. nem különösebben hosszabban, de nem nagyon tanulságos módon. Másrészt meg én is elgondolkodtam azon, hogy, hogy itt volt egy ilyen, egy ilyen jó ötlet, egy létező problémára, egy újszerű megoldást adott, vagy választ adott, ami egyébként működött, és ami érdekelte az embereket, és ennek ennyire nem ment át a, a befektetők szűrőjén, még egy ilyen, egy ilyen jelly nevű fasság, az meg minden bizonnyal átverhető lesz ezen a rendszeren, és egy csomó pénzt fog akkumulálni, mielőtt aztán gyógutód nélkül becsuknák. Uh -huh. Ez egész képmegosztás, kép képelrakás dologgal egyébként egy csomó probléma van. Magam, is úgy gondolom, igen. Mármint nem, nem csak az, hogy melyek a jó képek, melyik képeket szeretem meg a többi. Most a múltkor jó múltkorában tavalyán lejutottam a problémának egy olyan megoldására fogtam a 10-kedvenc képet és egy ön időben befizette az elmű itt van 50 forint ajándéknyomszáshoz típusú kuvánnak kinyomtattam őket és kiagasztottam a falra, azóta láttam őket. Ez egy csodálatosan egyszerű és nagyon nem technológiai megoldás, viszont jó, jó érzés használható. Mindig ezt mondom, hogy dolgokat birtokolni jó dolog. Lehet azokat digitálisan is birtokolni, de sokkal könnyebb tárgyas formában. Nem, a valóságban létezünk, és ezért fizikai, kézzelfogható tárgyakat birtokolni, az mindig jó érzés lesz. Pénteken te kérdeztél, hogy miért van a, a polcom szélén egy kockakő. <gül> Pont ezért van ott követ. Tudod, mi a érzés? Ha jön a forradalom, egy darabja megvan már az ennek a barikádnak. <gül> Mindest, ez, az Everpix, az bezárt, ez, egy, ez egy pár hetes sztori, talán még 2013-as, ennyire volt school vagyunk. Most azért linkeltük be, ugyanis a héten kirakták, GitHub-ra tették fel az összes belső metrikájukat, arról hogy hány felhasználójuk volt, mennyi jövedelem volt belőle, de, de olyanokat is, hogy, a, hogy alakult a forgalmuk, vagy, vagy az, hogy a potenciális befektetők azok miért utasították vissza őket, meg hogy milyen, milyen slide-okkal próbálták őket meggyőzni. Tehát így teljesen egy, egy, az egész adott készületet feltették viszonylag anonimizálva a GitHub-ra, és ha valaki valaha mondjuk startupot akar csinálni, akkor ezeket a számokat mindenképpen érdemes átbogoresznia, hogy ők itt rontották el, ti hogy ne roncsátok el. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes hagyatéka ha ez az Everpix-nek valóban. És ö, egyébként van már megmondása, hogy hol rontották el? Vagy el van -e ez rontva? Vagy a hát a Word cikkben van valamiféle megmondás erre, de, de olyan egyrészt, másrészt, de lényegében én azt hiszem, hogy, a, hogy az egyik kockázati tőketárság képviselője fogalmazta meg a lényeget, aki azt mondta, hogy nagyon tehetséges a csapat, nagyon menő ez a szoftver, meg ez a rendszer. Az a baj, hogy ebben a világban, ahol olyan végtelen sok ingyenes képkezelő, képkategorizáló eszköz létezik, nem lehet 100 százmilliós sárbevételt elérni egy olyan szolgáltatásra, ami havi 4 99 dollár 99 centért érhető el. Te magától nem nőtt eléggé gyorsan, és kockázatotőkért tempóval pedig nem lehetett fújni a termék jellegéből az udon. Lényegében ez volt vele a baj, igen. Hát akkor majd, hogy kiha az ingyenes Flickr, elő lehet venni, visszatölteni a szerverre egy CD-ről. Az a probléma, hogy azért, hogy ki tudják fizetni, vagy tudják fizetni az egyéves béleteket, vagy előfizetéseket, meg ilyesmi, a, a muszáj, muszáj volt eladni, vagy muszáj volt licenszelni magát a szoftvert, így darabjaiban, ami, mindent, ami menthető volt, úgyhogy ez, a, ez az Everpix úgy, ahogy most van, az sose fog már összeállni így, ahogy van. Igen, szétlepátolták. Hát így. Az, az a baj, hogy ezek, ezek végtelenül korrekt emberek voltak. És ez volt a vesztük? Hmm, ez nem ez volt a vesztük. A vesztük igazán az volt, hogy, hogy az üzleti modelljük az nem volt egy igazán fenntartható üzleti modell. Igen, erre mondta, hogy végtelenül korrekt emberek voltak. Hát azért ezt inkább üzleti hibának semmi, mint koregységnek tekinteném, Mi ez a kérdése. nem jó üzleti modell találsz ki. Egyrészt Budaság nem jó üzleti modell mellett dolgozni, másrészt meg, hogyha egy buli van a városban, és az a nagyon gyorsan fújjuk fel nagyon nagyra, akkor abban nem minden fér bele. Hát ráadásul arra, ezt azt is mondhatjuk, hogy velük szemben itt vannak olyan vállalatok, mint például a Twitter, vagy például az Instagram, aki még semmiféle üzleti modellt nem talált ki, aztán mégis milyen jól el van, de, de nagyon ők, nagyon nagyra nagyon nagyra. Igen, ők ehhez képest így valódi árbevétel termeltek valódi felhasználók valódi pénzéből, és ez, ez nem volt annyira sexy, mint az Instagram, ami Én nem mind? termel egy filért sem. Mindig kedvem talán megnézni a Twitter, az, az milyen költségvetéssel mennyi pénzt hoz be, de inkább menjünk tovább. Menjünk inkább tovább. A következő, ez is egy nagyon művészeti... Érzet, érzületű projekt, az arc lecserélés. Ó, most jön az, hogy átsúszunk a, a vicces dolgokba? De a haláz ki, ki men menekültünk? Igen, és, a... és ezzel a két vicces dologgal aztán szerintem be is zárjuk az adást, hogy, hogy ne éljünk vissza kapott engedélyünkön, és ne csúszunk a két órás adás felé. Tehát egy másfél óránál meg tudjunk állni valahol. Pedig már itt van előttem a himnóztak ott egyébként, mert volt is, <tos> hogy énekeljük el az adás végén. De mindenkinek jobb, nem kerül sor. Ó, tökéletes. Ez most, most, hogy levet, most, hogy rajta van a szemüveg, egyből nem működik ez a dolog, amit akarok mutatni. Tökéletes. A, a, a szemüveg nélküli kóderek című eset. És még lehetnén egyébként afroamerikai, amit nem tudom, Európába Európában hogy hívjuk, hogyha itt élnek. Fekete. Egy, nagyon, az, azért, oké. Okay. Azt szerintem él. Tehát lehetnén fekete is, akkor valószínűleg még ennyire működne, az a másik klasszikus ilyen eset. Na de most már mondjuk kell, hogy mi ez. Lényeg, hogy találtunk, hogy létezik egy olyan dolog, és lá lám hol tart a tudomány, brüngészőben fut, legalábbis Chrome, vagy Firefoxban egy olyan dolog, ami kitolja a 40-50-60 fps-t, és valós időben fogja a webkameráról a képet, és felülírja, tehát megtalálja az arcodat, és felülírja egy másik képpel. Azért jó, mert most hogy mindenki lehet a webkamerájában, a Laughing Man, a Ghost in the zseniális sorozatból. Az elmilyen pincsir szóval az alabályítás. A Laughing Man nincs az alapjájítások között, de George Clooney simán lehetsz. Láfing Igen, mondjuk én kipróbáltam, és a George Clooney arc az nagyon-nagyon nem hasonlít senkire. De ez igazán részletkedés, még nyilván nem erről szól a technológia, hanem hogy a böngészőben, valós időben fel tudja ismerni az arc vonásokat, azt meg tudja rajzolni, tehát berajzolja a kontúrjait az arcodnak, és hogy forgatod a fejedet, azt valós időben követni tudja. Ezek után már nyilván rátenni bármit, az, az a legkevesebb. Ha semmi másra nem lesz jó, csak arra, hogy az összes ilyen webcommand vicces alkalmazás, ahol magadból ö, elfett, gollamot, ö, szarvast, bóhócot, akármit csinálsz, az pontosabban fog működni, már sokkal jobb helyé válik a világ. De gondolj bele, hogyha csinálsz, a Warby parkernek van egy undorító fresh alkalmazása, mondjuk az is így csodálatos ahhoz képest, hogy máshol mi van, de hogyha ezt meg csinálni, simán pluginek nélkül, 3D-ben, térben mozgatva ezeket a szemüvegmodelleket együtt a fejmodellel, amit a webkamerából rak össze, az... Azért van egy bajom van, hogy, hogy miért higgye -e én azt egy webkamerával összekompozitált akármilyen képnek, hogy ez méretben jó lesz? Mert felismeri az arcodnak a széleit. Um, Oké. Okay. Higgyük Jók el ezt. Jókjál majd jól? az orromat, lehet -e hajtani a szárát? A szemüveg az egy nagyon fontos dolog. Neked magyarázzam. <laughs> Na, hát ez az arccsérülés egyébként ez nem annyira izgi szerintem be ezek a következő, és akkor talán, ha rátudlak titeket beszélni, akkor egyben a mai utolsó hírünk, ez a, elkészült az első olyan Oculus Rift játék, ami egy kicsit olyan, mint a Jelly, sok egyenként cuki dolgot összehajjáltak egy játékba, és akkor a bődletes fasság sült ki belőle, hogy én csak kerekre tágult szemekkel nézek, az első ilyen oculus játék, tehát ugye ez a 3D-s szemüveg érzetű dolog, az azt tudja, hogy te egy delfin vagy, a delfin osztályban ülsz a delfin tesztet töltesz ki, és a feladatod az, hogy oda lopakodjál a többiek mögé, és lelesd róluk a megoldásokat, úgy, hogy ők nem veszik észre. De, Ferenc, nem értem, hogy ez, ez ami, egy, egyrészt ember vagy, ilyen hatalmas nagy, ö, ilyen 20. századeli búvárruhában, de többiek azok delfinek. többiek azok delfinek, igen, cserediák vagy jobb. A de a delfinek mi miért tanulnak unkaszról? Meg János Vitézről. És miért mert ülnek benne mert... az emberek iskolapadjában? van a tábla a fal? De hát ez az egész a víz alatt van, ő náluk. Én akarok tényleg Magyarországon is van angol nyelvű iskola, ez, ez hasonló. Ez egy delfin nyelvű. Magyar delfin két nyelvű. Gáspár, azért az be kell látni, hogy ez hatalmas, hogy a Ez szerintem egy csodálatos játék, és, és minden vágyam, hogy játszam. Rossz indulatú kis delfineknek kell a, a hülye tesztmegoldásait lelesni, és közben a szögre kell akasztanod azt a fenntartásodat, hogy de hát itt szétázik szét a papír. <gül> Igen. Nagyon sokat vár ez szegény akik pedig csak hozzáig csendesen gyilkolászni akarnak, hogy valami. Nem, hát ez, ez egy... Az indiai játéknak az összes uh, ilyen ismérvét kiátsza az, hogy uh, kellemes-e szürreális uh, premisza, uh, játékmechanikámon a fókusz, és rövid. És e, e, e, e, ezeken a kordátokon belül viszont egy csodálatos dolog. És szerintem ez, ez, a, ez a legizgalmasabb FPS, amit idén láttam, ugyanis ha fejedre teszed az Oculus Riftet, és leshetsz. Erről jut eszembe viszont egy oculus kérdés nagyon régen fel akarok tenni bárkinek, és most lesztek az elszenvedő alanyai még pedig azt, hogy az akulusziftel egyébként hová tűnik az a nagyon jó trend, hogy a játék közösségévé válik. Hm. Tehát attól még tudsz közösségi módon játszani. Igen, ott, én, ott én Isten, nem, nem mert tudom. a nappaliban. Nem, de az, az hogy... Uh... Hát eddig már búvárszevek nélkül ültél ott a nappaliban. Mi a különbség? Nézd sehogy nem lehet becsatornázni a haverokat sem. Tehát hogy a... az a Ében... fajta játékmód esik ki, ami mondjuk egy, egy stratégiai játékban közösségi. Az, hogy... Az, hogy... Oda, oda megyek a mögét, és azt mondom, hogy azt ne oda tett, hanem ide tedd. Vagy azt, hogy ketten két kontrollerrel? Hát nem hát, hát, hogy tudtok, De miért es neki Le tudtuk ülni két kontrollerrel. Azért, mert, eh, hogy mondjam, nem látod a másik arcát direktben, hanem csak a játékban látod, az nem olyan nagy baj, nem? De, de, a... de hogyha ketten-két kontrollerrel ugyanazon a kanapén ülünk, még hogyha mind a kettőnkön is rajta van a búvár szemüveg, akkor is egy picit olyan, mint zsákkusztónálás interjúzni. <gül> vagy tényleg, elfiret, tényleg úgy gondolod, hogy Jacques cousteau úgy állásintervius az ember, hogy a víz alatt És egy pipa volt a szájában. Elvicsceltem nyilván, de hát, hogy a... Az ülünk játék, ami, ami pont a konzoloknak egy ilyen nagyon nagy dolga volt, amit a PC-alit átvenni, De és végül is sikerült, az itt megint kikerül. Pont ezért nem a konzolok irányából ilyen ez a dolog. Hanem a gyanús, 90-es évekbeli darvás fejlesztési irányából, amiket felmelegítettek gázon, Igen. indukciós lapon. Nem olyan nagy baj ez, én azt gondolom, hogy az Oculus Shift csak egy ilyen átmenet két... Uh, uh, két technológia közötti átvezető platformt, majd nem sokára lesz olyan 3D tévé, amihez nem kell buvár szemüveg. Soha itt azért nem veszek 3D tévét. De miért? Lassza nem tudsz másfajtát nyugítni. <gül> megvárom ezeket a hajlított téveket, mert az viszont tetszik. De szemüveg itt ről beszélünk, tehát nem szemüveges. Tehát már van TV. szemüvegem. Na ezért mondom, hogy neked nem kell akkor a 3D szemüveg olyan tévét kell majd vegyél, ami szemveg nélkül is tud 3D funkciókat. Én ugye már láttam, mi ugyan láttunk ilyet, mert évekkel ezelőtt is ez a dolog létezik. Igen, úgy hívják, hogy kacsintós kártya. Nem egészen, bár azt hiszem valóban ugyanazon az elven alapul egyébként. Az egy jó technológia, láttam olyan szent képadon, egyik oldalán Jézus szív volt, a másik oldalán Szűz Mária. Éreztem, hogy a csúcsát technológia. Mm. Igen, de hát ugye a Nintendo 3 d az végül is már valami ilyesmit tud? Igen, amin az első dolog az, amit mindenki kikapcsol. Hát kivéve azokat, akik szeretik. Mind a ketten, igen. Szerintem nem valós adatok birtokában. Beszél egyikről sem, most épp a 3 ez de igen, én magam is ugyanígy nem tudok segítséget. Hasasapásszerűen alakítunk olyan statisztikákat. Egy platformnak került egy más kérdésből, mint azzal az ember, aki szerint a delfiniskola egy jó játék. Meneküljünk el ebből az adásból elköszönés segítségével. Ez egy csodálatos játék. Jó van, én most megígérem, hogy, a, hogy ez lesz az adás, aminél visszatérek a Levelator nevű plugin használatához, ami kiegyenlíti a beszéd és ezzel körülbelül a négyszer annyi ideig tartó műveleteket vállalom magamra, de idő nem számít, pénz nem számít a hallgatókért mindent, úgy, hogy most olyanra vágom ezt az adást már, mint hangilag legalábbis olyanra próbálom finomítani, vagy sminkelni ez igazán nagyon menőnek tűnjön Kézműves MP3 lesz Kézműves MP3 lesz, így van egész olyan, mint a Kroberg, Úpasszus, hogy hívják ezt a sütit, Kregel? Kroberg Kruger Krogergel Búcsúzott Esetleg még lehet kombinálni, egy a crow <gül> Az ős minyon? Igen. Oké. Okay. Hát akkor boldog Krominyon mentes hetet kívánok minden kedves hallgatómnak. A viszont, szervusztok! Sziasztok! Ciao.